Чайна М'євіль Вокзал на вулиці Вітчаю Розділ 10 Ви бавитесь наркотиками, пані Лін? Лін уже неодноразово казала пану Пістравому, що їй було важко говорити під час роботи. Він доброзичливо пояснив, що йому ставало нудно, коли позував для неї, або ж для будь-яких портретів. Сказав, їй не обов'язково йому відповідати. Якщо щось із того, що він скаже, її справді зацікавить, вона може запам'ятати це на потім і обговорити з ним в кінці зустрічі. Їй взагалі не треба на нього зважати сказав пістравий. Він ну ніяк не міг нерухомо сидіти дві, три, чотири години і мовчати. Він би збожеволів. Тож вона слухала, що він говорив, і намагалася запам'ятати один-два коментарі, про які можна буде побалакати пізніше. Вона все ще силкувалась, як найкраще догодити замовнику. Вам варто спробувати. Власне, я впевнений, що ви вже пробували. «Така мисткиня, як ви! Проникнення у глибини психіки! Всяке таке!» В його голосі вона уловила жартівливі нотки. Лін переконала пана пістравого дозволити їй працювати на горищі його резиденції в Кістяному місті. Як виявилося, це було єдине місце у всій будівлі, куди проникало природне світло. А це було потрібне не лише художникам і геліотипістам. Текстури й фактури поверхні, які вона так ретельно передавала у своєму залозовому мистецтві, не видно було при світлі свічок, а газові лампи все перебільшували. Тож вона нервово з ним сперечалася, аж поки замовник не погодився врахувати її експертну думку. Відтоді біля дверей чекав лакей-какт, який вів її до верхнього поверху, де з люка на стелі звисала дерев'яна дарабина. Вона заходила на горище сама. Коли Блін не прийшла, пан Пістравий вже чекав на неї. Він стояв у величезній кімнаті за метр два від того місця, де вона підтягувалась на горище. Трикутна порожнина, здавалося, простягалася принаймні на третину довжини тераси. Яскравий приклад перспективи з хаотичним нагромадженням плоті, яке являв собою пан Пістравий, розміщеним у самому центрі. Умеблювання не було. Одні двері вели до якогось маленького коридорчика назовні, але вона ніколи не бачила, щоб вони відчинялися. Повітря на горищі було сухим. Лін ступала по хитких дошках на кожному кроці, ризикуючи загнати скапку. Але бруд на великих мансардних вікнах здавався прозорим. Він пропускав і розсіював світло. Лін зазвичай лагідно просила пана пістравого, аби той розташувався на місці, що освітлювалося прямими чи трохи розсіяними в хмарах сонячними променями. Тоді вона походжала навколо нього, щоб знову зорієнтуватись, і продовжувала працювати над скульптурою. Якогось разу вона запитала, куди він поставить свою статую в натуральну величину. «Не переймайтеся цим», – відповів тоді пістравий з лагідною усмішкою. Лін стояла перед замовником і дивилась, як слабке сіре світло виразнює його риси. Перед початком кожної сесії вона витрачала кілька хвилин, щоб нагадати собі, яким він був. Перші кілька разів, коли вона приходила, скульпторка була впевнена, що він за ніч змінився, що уламки фізіогномії, з яких він складався, перемішались, поки ніхто не дивився. Вона почала боятися свого замовлення. Ще подумала історично, чи не було це завдання, наче у повчальній касті для дітей. Чи не буде це покаранням за якийсь незрозумілий гріх? Намагатися зафіксувати в часі вічно мінливе тіло. У вічному страху щось сказати, починаючи роботу щодня заново. Але невдовзі вона навчилась упорядковувати його хаос. Здавалось абсурдно прозаїчним рахувати гострі, мов бритва, уламки хітину, які виступали з клаптя по слонячому товстої шкіри, просто щоб переконатися, що в своїй скульптурі вона жодного не пропустила. Це здавалося майже безтакним, ніби його анархічна форма не піддавалася обліку. І все ж, як тільки мисткиня подивилася на нього з цієї позиції, скульптура набула форми. Лін стояла і витріщалася на нього, швидко наводячи фокус то одним, то другим оком. Концентрація сприйняття була максимальною, визначаючи сукупність, якою був пан Пістрявий, через постійно змінні частини. Вона носила із собою тверді білі ковбаски органічної пасти, які метаболізувала, щоб виготовляти свої витвори. Перш ніж прийти, Лін уже кілька з'їла. А візуально вимірявши замовника, вона швидко зжовувала ще одну. Стійко, незважаючи на в'язкий, неприємний присмак і протягуючи її голівку в міхур у задній частині комашиного тулуба. Животик мисткині видимо надувався, коли вона утримувала в ньому свій матеріал. Тоді вона поверталася і продовжувала почату скульптуру. Лапу рептилії з трьома пальцями. Одну із них пана пістравого вона прив'язувала її до низенької опори. Відтак Лін ставала на коліна обличчям до свого замовника. Вона піднімала маленький хітиновий заслін, який прикривав її залозу, і з тихим прицмоком присмоктувалась нижніми губами ззаду її голівки до краю скульптури, що була за нею. Спершу Лін обережно виділяла трохи ензиму, який розм'якшував уже затвердлу слину щоб край її незавершеної роботи перетворився на густий, липкий слиз. Тоді вона якомога пильніше зосереджувалася на нозі, над якою працювала, споглядаючи все, що їй було видно, і згадуючи риси, котрі були поза її полем зору. Екзоскелетні зубці, м'язові порожнини. Вона помало витискала із залози густу пасту. Її сфінктерні губи розширювались і стискались, і витягувались, виділяючи та розгладжуючи гущу, щоб та набула форми. Вона вміло використовувала молочно-ніжний перламутр слини хепрі. І все ж у деяких місцях відтінки химерної шкіри пана Пістрявого були занадто яскравими, занадто ефектними, щоб їх не відобразити. Лін поглядала вниз і хапала жменю барвоягід, розкладених на палітрі перед нею. Вона брала їх у складних поєднаннях і швидко зжовувала, перетворюючи на чітко визначений коктейль із багроягід і опалоягід, або з жовтоягід, фіалоягід і чорноягід. Яскравий сік протікав по її травній системі, по особливих кишкових каналах у спеціальний грудний мішечок, і за 4-5 хвилин вона могла видушити змішану фарбу в розбавлену слину хепрі. Вона розмазувала рідку піну саме там, де треба, накладаючи неймовірні тони багатозначними масками та кірками, де слина швидко застигала у потрібній формі. Лише через кілька годин роботи, виснажена і розпухла, з присмаком ягідної кислоти та кридяного мускусу пасти в роті, Лін могла повернутися і побачити свій витвір. У цьому і полягало мистецтво роботи залозами. Скульпторки були змушені працювати на Перша нога пана Пістрявого виходила непогано, вирішила вона. Трохи горда зі свого результату. Хмари, що було видно з люкового вікна, стражденно трудилися. Розчинялися та збиралися клаптями й уламками в нових частинах неба. Порівняно з ними повітря на горищі було зовсім нерухомим. Пил завмер. Пан Пістрявий стояв так, щоб на нього падало світло. В нього дуже добре виходило стояти нерухомо, якщо в цей час один з його ротів міг наговоритися. Сьогодні він вирішив побалакати з Лін про наркотики. «То що ж ви вживаєте, Лін? Шасбу? Туск ніяк не впливає на хепри, правда ж? Тому це виключаємо», – міркував він. Я думаю, в митців неоднозначні стосунки з наркотиками. Я хочу сказати, вся затія полягає в тому, щоб пробудити звіра всередині, чи не так? Або янгола. Немає значення. Щоб відчиняти двері, які здавалися наглухо замкненими. А от якщо таке робити з наркотиками, то чи не стає тоді мистецтво певним розчаруванням? Суть мистецтва ж у комунікації – або я щось не розумію. Тож, якщо покладатися на наркотики, котрі є, щоб там не казав мені будь-який дрібний пропагандист, який ширяється з друзяками на танцях, котрі самі по собі є індивідуалізованим досвідом, тоді ви відчинили двері. Але чи можете ви спілкуватися з тим, що знайшли по той бік? Хоча, розміхковуючи далі, якщо принципово дотримуватися здорового способу життя, залишати розум у тому стані, в якому він зазвичай, тоді можна спілкуватися з іншими. Бо ви говорите однією мовою, можна так сказати. Та чи відчинили ви двері? Можливо, найкраще, що ви можете зробити, підглянути крізь шпаринку. А чи цього буде досить? Лін підвела очі, щоб поглянути, з якого рота замовник говорив. Це був великий жіночий рот біля його плеча. Їй стало цікаво, як так могло бути, що його голос залишався однаковим. Лін хотілося мати змогу відповісти, або ж, щоб він припинив розмовляти. Було важко зосередитись, але вона подумала, що вже досягла з ним максимально можливого компромісу, на який він міг піти. «Наркотики – це величезні, величезні гроші. Звісно ж, ви це знаєте». Знаєте, скільки ваш друг і агент щасливчик газіт готовий заплатити за свою останню нелегальну забавку? Чесно, вас би це вразило. Запитайте його, спробуйте. Ринок для цих субстанцій неймовірний. Достатньо місця, щоб кілька постачальників змогли заробити чималенькі гроші. Лін відчувала, що пан пістравий над нею насміхається. У кожній розмові, в якій він ділився з нею якимись прихованими деталями оповідей про кримінальний світ нового Кробузона, її втягували у щось таке, чого вона б з радістю уникнула. Я лише відвідувачка. Хотілося їй гарячково відповісти знаками. Не треба мені дорожньої карти. Маленька доза шазби, щоб збадьоритись. Може, дрібка Квіннеру, щоб заспокоїтись. Ось і все, що мені треба. Я не знаю про торгівлю і не хочу знати. Мамця Франсіна – наче монополістка в малому кільці. Вона зараз розширює територію своїх торгових представників, все далі від Кінкена. Знаєте її? Вона вашого виду. Вражаюча бізнес-леді. Ми з нею змушені будемо якось домовитись, інакше все закінчиться дуже неприємно. Кілька рутів пана Пістрявого всміхнулися. Але я вам дещо скажу, тихо додав він. Мені скоро доставлять дещо таке, що радикально змінить мою схему реалізації. У мене теж може бути щось на зразок монополії. Я сьогодні знайду Айзека, нервово подумала Лін. Я поведу його на вечерю в якесь місце на Салакузьких полях, де ми можемо сидіти, торкаючись пальцями ніг. Невдовзі мав відбутися щорічний конкурс на приз Шінтакоста Коста, в кінці Мелуарія, і їй доведеться придумати, як пояснити Айзеку, чому вона не бере участі. Лін ніколи не вигравала. Судді, як вона гордовито вважала, не розуміли залозового мистецтва. Але останні сім років вона щоразу брала участь разом зі своїми друзями-митцями. Це стало чимось на зразок ритуалу. У день оголошення результатів вони завжди пишно вечеряли і відправляли когось за примірником Салакузького газетяра – видання, котре виступало спонсором конкурсу, щоб побачити, хто переміг. Тоді вони у п'яному периві лаяли організаторів, називаючи їх блазнями, позбавленими художнього смаку. Айзек здивується, що вона не бере участі тож вирішила, що натякатиме на якусь монументальну роботу, над працює, щоб він деякий час не ставив запитань. Звичайно, подумала вона, якщо в нього все ще триває та історія з Гарудою, він і не помітить, беру я участь чи ні. В її думках відчувалася образа. Це несправедливо, зрозуміла вона. Лін теж був властивий такий самий фанатизм. Їй тепер було важко не бачити увесь час краєм ока жахливу постать пана Пістрявого. Просто так незручно збігся час, що вони з Айзеком обоє фанатично віддалися роботі. Незв'язно подумала вона. Ця робота її цілком поглинала. Вона хотіла щовечора приходити додому, де на неї чекав би свіжозроблений фруктовий салат, квитки до театру і секс. Натомість Айзек щось шкрабав у своїй майстерні, а вона ніч за нічю приходила додому в драглисту діру і лягала в порожнє ліжко. Вони зустрічалися раз чи двічі на тиждень, поспіхом вечеряли і поринали у глибокий, неромантичний сон. Лін підвела очі і побачила, що відтоді, як вона зайшла на горище, тіні пересунулися. В голові було туманно. Її делікатні передні ніжки Швидкими порухами очистили рот, очі, антенки. Вона розживала останню, як вона вирішила порцію барвоягід на сьогодні. Терпкість синьоягід врівноважував солодкий смак рожевоягід. Лін змішувала обережно, додаючи нестиглу перлоягоду чи майже переброджену жовто ягоду. Мисткиня точно знала, якого смаку хотіла досягти, нудотної солодкавої гіркоти кольору, схожого на сірувато-рожев'ястий лососевий, кольор литкового м'яза пана Пістрявого. Вона проковтнула і продавила сік через травохід у голові. Зрештою, він бризнув на мерехтливу поверхню слини, що засихала. Сік був трохи зарідкий, він занадто бризкав і крапав, виділяючись. Та Лін із цим справилася передаючи відтінок м'яза абстрактними масками і краплями. Коли слина засохла, мисткиня відірвалася від роботи. Вона відчула, як липкий шов слизу розтягується і рветься, коли відсунула голову від незакінченої ноги. Скульпторка нахилилася на один бік і напружилась, виштовхуючи із залози залишки пасти. Реберистий животик її голови стиснувся. Переходячи від роздутої опуклості, до більш звичних розмірів. Жирна біла грудочка слини скрапнула з голови і застигла на підлозі. Лін витягнула вперед кінчик залози і почистила його задніми ніжками. А тоді обережно закрила маленький захисний заслін під кінчиками крилиць. Вона встала і потягнулася. Дружні, холодні, небезпечні оповідки пана Пістрявого раптом стихли. Він не думав, що вона вже закінчила. «Так скоро, пані Лін!» – вигукнув він із театральним розчаруванням. «Втрачу спритність, якщо перепрацююся», – повільно відповіла вона знаками. «Забирає багато сил. Мушу спинитися». «Звичайно ж», – сказав пан Пістравий. «А як там шедевр?» Вони разом повернулися до скульптури. Лін була рада, що її імпровізоване виправлення занадто водянистого соку «Барвоягіт» утворило яскравий містичний ефект. Вийшла не цілком точна копія, але жодна з її робіт такою не була. Натомість здавалося, ніби м'яс пана Пістрявого люто бурнули на кістки ноги. Можливо, ця аналогія була не такою далекою від правди. Напівпрозорі кольори нерівними жолобками стікали по білому, що осяяв, як внутрішній бік мушлі. Фрагменти тканин і м'язів наповзали один на одного. Були яскраво відображені найдрібніші деталі багатотекстурної плоті. Пан пістравий схвально кивнув. «Знаєте, – тихо почав він, – мене тішать грандіозні моменти. Тому хотілося б, аби був якийсь спосіб, щоб я не бачив вашої роботи аж до моменту, коли ви закінчите. Знаєте, я думаю, – Поки що вона виходить добре. Дуже добре. Але небезпечно хвалити так рано. Це може призвести до надлишкової самовпевненості, або ж навпаки. Тож, будь ласка, пані Лін, не розчаровуйтесь, якщо це буде останнє слово, яке я скажу стосовно вашої роботи. Добре чи погане, аж до самого кінця. Згода. Лін кивнула. Вона не могла відвести очей від того, що створила, і дуже ніжно провела рукою погладенькі поверхні слини хепрі, що засихала. Її пальці дослідили перехід від хутра до луски та шкіри під коліном пана Пістрявого. Вона подивилась на оригінал, підвела очі, щоб глянути на голову. Він зиркнув на неї у відповідь парою тигрячих очей. «Що... ким ви були?» Запитала вона знаками. Він зітхнув. «Я все думав, коли ж ви про це запитаєте, Лін. Хоч я і сподівався, що ви не зробите цього. Але я знав, що таке вірогідно. Це змушує мене задуматись, чи ми взагалі розуміємо одне одного», прошепів він, зненацька розсердившись. Лін відсахнулася. «Це так передбачувано». Ви все ще не дивитесь так, як треба. Взагалі. Це диво, що вам вдається творити таке мистецтво. Ви все ще вважаєте це, він указав на власне тіло мавп'ячою лапою, патологією. Вам все ще цікаво, що було і яким чином усе пішло не так. Це не помилка чи каліцтво, чи мутація. Це образ і сутність. Його голос гримів поміж балками. Він трохи заспокоївся і опустив свої численні руки. «Це цілісна сукупність!» Лін кивнула, показуючи, що зрозуміла. Вона надто щоб аби боятися. «Можливо, я до вас занадто суворий», – задумливо мовив пан Пістравий. «Я хочу сказати, дивлячись на цю роботу перед нами», Очевидно, що у вас є відчуття розірваного моменту, навіть якщо з вашого питання виходить інакше. Тож, можливо, повільно продовжив він, ви сама містите цей момент. Якась частина вас розуміє, не звертаючись до слів, навіть якщо ваш інтелект ставить запитання у такому форматі, що унеможливлює відповідь. Замовник тримфально на неї подивився. «Ви теж у гібридній зоні, пані Лін. Ваше мистецтво відбувається там, де розмивається межа між вашим розумінням і невіглаством». «Гаразд», – знаками показала вона, збираючи речі. «Нехай так. Мені шкода, що я про це запитала». «Мені теж була шкода. Але, думаю, вже ні», – відповів він. Лін склала у дерев'яний чохол палітру, решту барвоягіт, вона вже бачила, що треба буде докупити. Та блоки пасти. Пан пістравий продовжував свою філософську балаканину. Свій погляд на теорію помісей. Лін не слухала. Вона так налаштувала антенки, щоб на ньому не зосереджуватись. Відчувала приглушений галас і гуркіт будинку. Тиск повітря на віконні шиби. «Я хочу небо над головою», – подумала вона, – «а не ці древні...» Вкриті пилом опорні балки, не цей просмолений крихкий дах. Я піду додому. Повільно, пішки, через борсукову драговину. Що більше вона думала, то більш рішуче була налаштована саме так і вчинити. Я заскочу в лабораторію та ніби безтурботно попрошу Айзека, щоб пішов зі мною, і вкраду його на одну ніч. Пан пістравий продовжував теревеннити. «Замовкни, замовкни розбещнати дитину з манією величі та ненормальними теоріями», – подумала Лін. Вона повернулася, щоб попрощатися знаками, і ввічливим це можна було назвати хіба знатяжкою. розділ 11. На Айзековому столі, на хресті з темного дерева, висів розіпнутий голуб. Його голова шалено металася з боку на бік. Однак по птасі вдавалося лише слабке вуркотання. Крила голуба були пришпилені тонкими хвістками, крізь туге тіло мішпір'я і заломлені донизу, а кінчики зв'язані Лапи примотані до нижньої частини хрестовини. Стіл під ним був заляпаний біло-серим пташиним послідом. Птах судомно звивався і даремно намагався стріпнути крильми. Айзек стояв над ним, вимахуючи лупою і довгою ручкою. «А ну перестань, паскуда така!» – промимирив він і штрикнув крило кінчиком ручки. Через оптичне скло, він розглядав найдрібніші вібрації, що проходили крізь кістки і мускули, та черкав щось, не дивлячись на папір. Гей! Айзек озирнувся на сердитий окрик Лубламая та відійшов від столу. Він попрямував до балкона і, перегнувшись через поручень, відповів: Що? Девід з Лубламаєм стояли пліч опліч на першому поверсі, схрестивши руки на грудях. Ніби маленький хор, що ось ось зайдеться піснею. Обличчя насуплені, декілька секунд ніхто не порушував тишу. Слухай, почав Лубламай, інтонація раптом стала примирливою. Айзеку, ми завжди сходились на тім, що в цьому місці можемо займатися тими дослідженнями, якими забажаємо, без питань. Підтримуємо одне одного і всяке таке, еге ж? Айзек зітхнув і потер очі великим та вказівним пальцем лівої руки. «Заради джабера, хлопці, не будемо гратися в старих служивих!» – буркнув він. «Не обов'язково нагадувати, що ми бували в бувальцях. Чи що ви там хотіли сказати?» «Знаю, вас це задовбало, і я не винувачу». «Тут сморід Айзеку!» – відрізав Девід. «І ні хвилини не минає без пташиного голосування!» Поки Лубламай говорив... Позад нього несміло вкотився старий конструкт. Він зупинився і закрутив головою, вбираючи лінзами двох чоловіків, що стояли, взявшись за боки. Якусь мить він вагався, а потім склав товстенькі металеві руки, незграбно імітуючи позу людей. Айзек тицнув у нього пальцем. «Бачте, бачте, геть клепки нема. У нього вірус. Краще викиньте його на смітник, бо почне жити своїм життям». І року не пройде, як буде вести екзистенційні балачки з механічною прислугою. «Ти, бляха, тему не міняй!» – сказав роздратовано Девід, роззернувшись і пхнувши конструкта, що той аж впав. «Усі ми маємо деяку свободу, коли мова йде про клопіт, спричинений іншим. Але це вже занадто». «Добре», – махнув рукою Айзек і повільно роззернувся навкруги. «Гадаю, я дещо недооцінив Лемюеля в ділі». Пригнічено відповів він. Платформа, що оперізувала весь периметр складу, була заставлена клітками з живністю, яка ляскотіла, плазувала і горлала, робітню, наповнював шумом від помахів крил, ляпок посліду і найголосніше вересків полонених птахів. Голуби, горобці і шпаки виражали свої страждання викуванням і криками, слабкими поодинці однак разом пронизливим стрекітливим хором. Папуги і канарки перебивали пташиний гам з крипучими знаками оклику, від яких в Айзека дзвеніло в голові. Гуси, кури і качки додавали до загальної какофонії відтінок сільської ідилії. Суворі аспіди металися у своїх вузьких комірках. Їхні маленькі ящерині тільця билися обграти курника, вони зализували рани крихітними язичками на ливиних мордочках і гарчали, мов сердиті ті миші. Велетенські скляні контейнери з мухами, бджолами, осами, мушками-поденками, метеликами і жуками дрижали від загрозливого гулу. Кажани висіли вниз головою і розглядали Айзека гарячими маленькими очицями. Бабки змії шурхотіли довгими елегантними крильцями. Її голосно шипіли. Долівку в клітках не чистили, і в ній збив їдкий дух пташиного посліду. Айзек помітив, як щерозубка петляла вгору вниз по кімнаті, стріпуючи строкатою головою. Девід побачив, куди дивився Айзек. «Ага», – викрикнув він. «Бачиш, вона від смороду ледь на ногах стоїть». «Хлопці», – почав Айзек, – «я ціную вашу терплячість, правда». «Ти мені, я тобі. Так же?» «Лубе, пам'ятаєш, ти проводив експерименти із сонаром, і в тебе тут якийсь хлопака бив у здоровенний барабан дні два?» «Айзеку, це триває майже тиждень. Скільки ще терпіти? Який графік? Принаймні, почисти кіз'яки?» Айзек глянув униз на розгнівані обличчя колег. Він зрозумів, що їх справді задовбало все це, і почав гарячково шукати компроміс. «Добре, дивіться», – врешті промовив він, – «я сьогодні ж приберу тут все, обіцяю, зі шкури вилізу, а зроблю». «Придумав. Почну з найголосніших. Я постараюсь і здихаюсь їх десь за два тижні». Закінчив невпевнено. Девід з Лубламаєм тільки почали протестувати, як він обірвав їх. «Наступного місяця я заплачу за оренду трохи більше. Як вам таке?» Оборені голоси враз стихли. Чоловіки подивилися на нього, підраховуючи в умі. Вони були науковими товаришами, поганими хлопцями борсукової драговини, друзями. Однак джерела доходу в них часто були непевні, а це залишає мало місця для ніжних почувань, особливо коли мова заходить про гроші. Знаючи це. Айзек намагався випередити будь-яку спокусу для колег знайти інше місце для роботи. Він сам усе ж не міг платити ренту повністю. «Про яку суму йдеться?» – запитав Девід. Айзек замислився. «Дві гінеї згори!» Девід з лубламаєм перезирнулися. Щедра пропозиція. «Крім того, – продовжив Айзек між іншим, – раз ми вже говоримо, я не відмовився б від допомоги. Не знаю, як підійти до деяких м, наукових об'єктів. Ти ж, наче вивчав щось з орнітології Девіда. Ні, скис на той. Я був асистентом у того, хто цим займався. Нудно, хоч вдавися. І не будь таким очевидним, Айзе. Я навряд чи менше ненавидітиму твій гадський звіринець, якщо ти втягнеш мене у свої справи. Він щиро розсміявся. «Ти ходив на курс вступу до емпатичної теорії, чи не так?» Та попри кпини смішки, Девід поліз нагору до Айзека. І лубламай за ним. Видершись на платформу, він зупинився і кинув оком на галасливих бранців. «Чорт тебе візьми, Айзеку!» – мовив він, широко усміхнувшись. «Ускільки тобі обійшовся цей курник?» «Ми ще з Лемюелем не повністю розрахувалися». Сухо відповів Айзек. Однак мій замовник усе владнає. Лубламай піднявся до дев'ятої на горішню сходинку і обвів рукою строкаті ряди кліток у дальньому кутку підвісної платформи. А там що? Там у мене екзотика, відповів Айзек. А спіди, Лесі Мухи. У тебе є Лесі Муха? Вигукнув Лубламай. Айзек кивнув та усміхнувся. «Не вистачає духу проводити експерименти над красивими тварюками», – відповів він. «Можна глянути?» «Звісно, Лубе, вона он там, за кліткою з Беткіну». Поки Лублемай пробирався крізь тісні ряди ящиків, Девід роззирнувся по кімнаті. «Де твоя орнітологічна проблема?» – запитав він і потер руки. «На столі», – Айзек вказав на нещасного зв'язаного голуба. Як зробити, щоб він перестав вириватися? Спочатку мені того і треба було, щоб побачити мускулатуру. Але тепер я хочу сам рухати крилом. Девід спокійно дивився на нього, як на недоумка. Убий його! Айзек стянув плечима. Я пробував, не вийшло. Та йо пересете! Роздратований Девід попрямував до столу і скрутив голубові шиїв. Айзек Нарочито поморщився і показав масивні долоні. «Вони недостатньо вправні для такої роботи. У мене руки як граблі, а почуття до стебі саніжні», – безтурботно заявив він. «Ага, звісно», – скептично глянув Девід. «Над чим ти працюєш?» Айзек враз загорівся. «Ну», – він підійшов до столу. «Мені явно не щастить з гарудами в цьому місті». Чув про пару в кургані святого Джабера і Сиріаку. Тож я пустив поголос, що збираюся щедро накинути грошви за декілька годин часу і дві-три геліотипії. Не отримав жодної відповіді. Я також наліпив декілька оголошень в університеті з пропозицією для студентів Гарут, які могли б і хотіли б заглянути сюди, але мої джерела повідомляють, що цього року набору не буде. Гаруди не тямлять мислити абстрактно відповів Девід, передражнюючи глумливий тон спікера з партії «Трьохпер», яка провела невдалий мітинг у Барсуковій Драговині минулого року. Айзек разом з Девідом і Дархан прийшли зірвати акцію і шпурлялися образами та гнилими апельсинами в людину на трибуні на превелику втіху в уличній демонстрації Ксенії. Айзек прихнув з осміху на згадку про це. «Точно!» Тож, у всякому разі, на цей момент я не можу працювати зі справжнім гарудею, хіба відправлюся в розхлюб. Тому розглядаю різні механізми польоту, які трапляються навкруги, вражаючи різноманіття, до слова. Він покоперсався в оберемку папірців і витяг креслення крил в'юрка і трупної мухи. Відв'язавши мертвого голуба, він акуратно розігнув крило по дузі а потім мовчки показав на стіну над столом. Вона вся була обклеєна схемами і малюнками крил. Великі рисунки планів обертання плечового суглоба, спрощені графічні взаємодії сил, різнобарвні замальовки візерунків пір'я. Тут також висіли геліотипії дирижаблів з нашкрабаними чорнилом-стрілочками і знаками питань. Були також ілюстративні замальовки безмозких сифонофор, і збільшені зображення осиних крилиць. Під кожним відповідний напис. Девід неспішно водив очима по результатах годин і днів роботи, порівняльному дослідженні механізмів лету. «Не думаю, що мого клієнта дуже тривожить вигляд майбутніх крил. Чи що б то не було? Йому, аби в повітря піднятися». Девід з Лубламаєм знали про Ягарика. Айзек попросив їх мовчати. Він колегам довіряв, а розповів на випадок, якщо Гаруда з'явиться у склад, коли вони будуть там. Хоча досі Ягарикові вдавалося уникати їх під час своїх коротких візитів. «А ти не думав просто, ну, знаєш, причепити назад якісь крила?» – промовив Девід. «Поробити його!» «Абсолютно точно, це головний напрямок мого дослідження. Однак є дві проблеми. Перша – що таке крила? Мені доведеться їх відтворити. Друга, от ти знаєш хоч одного поробника, котрий згодиться тихцем зайнятися цим. Найкращий із відомих мені біотавматургів – це мерзенний вермішанк. Я піду до нього, хіба блять-геть притисне. Тому на цей момент займаюся підготовкою. Хочу прикинути розміри, форму і джерело енергії чогось, що підняло б його в повітря якщо врешті піду цим шляхом. Які ще ідеї? Фізико-тавматургія? Ти ж знаєш, моя улюблена ОТП. Айзек усміхнувся і стинув плечима. Підозрюю його спина занадто понівечена для пороблення, навіть якщо вдасться зробити крило. Я подумаю про об'єднання двох різних енергетичних полів. Трасьця, я не знаю, де віде. Це тільки зародки ідей. Він махнув у бік рисунка трикутника. Айзеку. Лубламаїв крик на мить перекрив неослаблений клекіт і вереск. Айзек з девідом озирнулися. Він бродив поряд з злітками з Лесі мухою і золотим папугою та показував на дещо менший штабель коробок, ящиків і ночов. Що це все таке? А це мої дошкільнята. гукнув Айзек, осміхнувшись. Він попрямував до Лубламая, потягнувши Девіда за собою. Я подумав, цікаво буде спостерігати за перетворенням істоти, що не вміє літати, в летючу. Тож мені вдалося роздобути кубку немовлят і зародків. Він зупинився поряд з колекцією. Лубламай саме заглядав у садок з яскраво-кобальтовими яйцями. – Не знаю, що з них буде, – сказав Айзек. – Надіюсь, щось симпатичне. Садок височив на горі однакових коробок, відкритих спереду, у кожній з яких лежало кострубате саморобне гніздо з одним найбільше чотирма яйцями. Одні мінилися барвами, інші були бруднувато біль. Невеличка трубка тягнулася за коробками і зникала за поручем вниз до бойлера. Айзек штовхнув її ногою. «Гадаю, їм подобається тепло», – пробурмотів він. «А там хто зна?» Лубламай нагнувся, щоб зазирнути крізь скляну стінку одного з резервуарів. «Ох!» – видихнув він. «Мені ніби знову десять. Міняю оцих на шість крем'яхів». На дні резервуара корчилися маленькі зелені гусенички. Вони пожадливо і методично точили листя, розкидане навколо. Листочки звивалися під навалою крихітних тілець. Так, вони вельми цікаві. Вони ось-ось згорнуться в кокони. І тоді я планую безжалісно розкрити їх на різних стадіях та роздивитися, як вони перероджуються. Тяжке життя лаборанта. Егеш, промимрив Лубламай у резервуар. Яке ще храбача ти роздобув? Є трохи личинок мух. Їх легко годувати. Певно, цей запах і дратував щирозубку. Айзек засміявся. Є декілька личинок, що найпевніше стануть метеликами і міллю. Також страшенно агресивні водяні істоти, які, мені казали, перетворяться на домашніх мушок. Ось тут. Айзек указав на бак повний брудної води. А отут, чванливо почав він, підійшовши до невеликої дротяної клітки. Щось вельми особливе. І зачепив пальцем дріт. Девід з Лубламаєм обступили його з боків і позирали на кліть, розкривши рот. «От це щось неймовірне», – прошепотів Девід. «Що це таке?» – шелеснув сухими губами Лубламай. Айзек втупився в свою улюблену гусінь, поверголів колег. «Чесно кажучи, друзі мої, гадки не маю. Все, що я знаю, це те, що воно здоровеньке, гарне і не дуже щасливе». Личинка сліпо летала товстою головою. Вона мляво рухала масивним тулубом у стінах своєї дротяної тюрми. Її товстеньке циліндричне тіло завдовжки щонайменше 4 дюйми і завдовжки один, то тут-то там вкривали різнобарвні яскраві ляпки. З хвоста стирчали гострі щетинки. Разом з нею у клітці лежали підгнилі листки латуку, шматки м'яса, Скибочки фруктів і стрічки паперу. «Бачите?» – промовив Айзек. «Я годував її всім, чим було. Я підсовував їй усі трави і рослини, які тільки існують. А воно не хоче. Ще я пропонував рибу, фрукти, печиво, хліб, м'ясо, папір, клей, вату, шовк. А воно собі повзає голодний, докірливо витріщається на мене». Айзек нахилився, просунувши голову між Девідом і Лубламаєм. «Воно явно хоче їсти. Забарвлення його тьмяніє, що тривожить із погляду естетики і фізіології. Я розгубився. Боюся, що ця красуня просто сидітиме тут, доки не помре». «Де ти її взяв?» – запитав Девід. «Ти знаєш, як це робиться», – відповів Айзек. «Вона мені дісталася від хлопака, який отримав у чоловіка, котрому передала жінка, що взяла у… і так далі. Я не знаю, звідки вона взялася» то ти не збираєшся її перепарувати? Чорта з два. Якщо вона доживе до лялечки, в чому я, на жаль, сумніваюся, мені буде страшенно цікаво глянути, що з того вийде. Може, навіть пожертвую її науковому музею. Ти ж мене знаєш. Філантроп до самої кості. У всякому разі, з цієї штучки небагато користі у дослідженні. Я не можу змусити її поїсти. Не те, що перетворитися чи полетіти. «А тому все, що ти бачиш навкруги...» Він широко розкинув руки в намаганні охопити всю кімнату. «Це зерно в мій антигравітаційний млинок!» «А ця маленька дивачка...» Він тицнув пальцем у байдужу гусінь. «Мій внесок на благо суспільства!» Айзек широко усміхнувся. Унизу почулося порипування. Відчинилися двері. Усі троє необачно перехилилися через перила платформи і глянули униз. Очікуючи побачити гаруду ягарика з фальшивими крилами під плащем. Знизу на них позирала Лін. Девід з Лубламаєм заметушилися їм стало ніяково від дражливого здивування Айзека, і вони відвели погляд на щось інше він стрімко кинувся вниз сходами. Лін! ревнув Айзек. Радий тебе бачити. Підійшовши ближче, чоловік стишив голос. Люба, що ти тут робиш? Ми ж, наче, збиралися побачитися пізніше, десь на тижні. Він помітив, як дрібно-дрібно затремтіли її антенки і спробував угамувати нервове роздратування. Луб з Девідом, вочевидь, уже зрозуміли, в чому річ. Вони давно його знали. А він не сумнівався, що його ухильні натяки стосовно власного особистого життя наштовхували їх на правильні здогади. Однак тут не салакузькі поля. Тут вони заблизько додому. Їх можуть побачити. А втім, Лін була явно засмучена. Слухай, – рвучко зажестикулювала вона. Пішли додому. Не кажи ні. Скучила, виснажена, важка робота. Вибач, що прийшла. Треба було побачити тебе. Айзек відчув, як борються в ньому злість і нічність. Небезпечний прецедент, – подумав він. От дідько. Зачекай, прошепотів він. Я зараз і припустив угору сходами. Хлопці, геть забув. Я сьогодні ввечері вечерю з друзями. Тому за мною послали. Обіцяю, завтра все розгребу. Слово честі. Усі нагодовані, проблем не має бути. Він хапливо роззирнувся навкруги, однак змусив себе глянути йому в вічі. Добре, відповів Девід. Гарного вечора. Лубламай помахав на прощання. Добре, вичавив Айзек і відвів погляд. Якщо Ягарик повернеться, ем... Він зрозумів, що сказати йому було нічого. Тому вхопив зі столу записника і помчав стрімголов униз. Девід з Лубламаєм старанно не дивилися йому вслід. Він, немов вихор, підхопив лін, яка безпорадно плилася за ним через двері у глиб Сутінкової вулиці. Тільки вийшовши зі складу, Айзек подивився на неї вприту і відчув, як роздратування стихає, та вже ледь жевріє. Він побачив, наскільки вона виснажена і пригнічена. Айзек вагався якусь мить, а потім взяв її за руку. Він кинув свій записник їй у сумочку і застібнув на блискавку. «Проведімо цей вечір разом», зашепотів він. Вона кивнула і, на мить притулившись, міцно обвила його руками. Ураз пара розімкнула обійми, боячись цікавих очей. До станції підступна йшли неквапом, як ходять закохані, проте на обачній віддалі.